Capitolul 3. Și aceasta să știți că în zilele din urmă vor veni vremuri grele, că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultător de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de desfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevărate adevăratei credințe dar găduind puterea ei, depărtează-te și de aceștia. Căci dintre aceștia sunt cei ce se vâră prin casă și robesc femei iuști, împovărate de păcate și purtate de multe feluri de pofte, mereu învățând și neputând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului. După cum Ianes și Iambres s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotriva adevărului oameni stricați la minte și netrebniști pentru credință. Dar nu vor merge mai departe, pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor, precum a fost și a celora. Tu însă mi-ai urmat în învățătură, în purtare, în năzuință. În grădință, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruință, în prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra, câte prigonire a răbdat și din toate mai zbăvi Domnul și toți care voiesc să trăiască cu Cernic în Hristos Iisus vor fi prigoniți, iar oamenii răi și amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alții și rătăciți fiind ei însiși. Tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine le-ai învățat. Și fiindcă de mic copil cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te înțelepțească spre mântuire prin credința acea întru Hristos Iisus, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea întru dreptate, astfel ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun.